بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وواسليم وعلى أشرفه الخلق والمرسليون نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فى ن weave فى نافسلت اتاقنا الله ات setting الله TON knowledge صلى الله عليه وسلم بشوكت طيس تتشそれ تتشفى نتمنى couples وحبئت للتحامر التجارское ندرسونا صنعت نتشفى دل تفس السلسة لا تريد نتصعview ë një tabiui i cili ka jetuar në kohën e dërgomit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam ai cili ka qenë ndim për Muhamedit alaihi sattu sallam dhe për shokët e tij ai është Njahshiu apo sikur që ka pas emrin Ashana ibn Abjar rahimahullah Njahshiu i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi sallam i cili t'i ka fal xhenazën Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam yeta ti është e gjatë natës do të mundohemi me shkurtuar shkurtimisht me fjalën tona a është në xashiu i cili quhet Ashama ibn Abjer rahimehullah ety ka qenë mbret i Abisinis nekonar sulallau sallallahu alaihi wasallam qetuo Ashama ibn Abjer i drejtuar me Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas lajme edhe politike dhe strategjike në fush se kush ka qenë kush kanë qenë mbretret për radh që kanë jetuar Dhe nja është, sallallahu alaihi wa sallem Ka pas lajmë nga Allahu subhanahu wa ta'la Se kush është asë hama i ben abjarë Në gjashiju kush është Dhe se Idrëgum i allahut Muhammedi Sallallahu alaihi wa sallem E ka ditë mirë Se është idrëgum i allahut global Idrëgum i allahut i botës Nuk është idrëgum i allahut i arabijës vetëm Anaj nuk kam endu vetëm për gëdish në arabik Por kam endu për jashtë gëdish në arabik Sallallahu alai Në ndaj dhe ka dërgu letra Të gjithë mbrëtërve Ju ka dërgu letra Në lindje, në përëndime, në një gënë Në veri dhe në zdo anë të botës Ju ka dërgu letra Dhe i ka thirë në islam Fedëm ishtë përrua në ditë argumentin Atyre dhe popët të vetë Dhe zdyti Ndo shtë Allahu subhanu të rejdo zonë Si kur që ka ullzu Allahu subhanu të rejdo zashirë Dhe të të ndarmi Me një, një piesë Të asë strategje që ka përdo صلى الله عليه وسلم من جا شيو اصفو فقرت ابي pse nukos sahabi dini vaza se nukos sahabi se nukos taku me muhammedin sallallahu alaihi wasallam nukos taku me ghashiu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam as pejgamber se semeta nuken taku a ndai thu tabiui ra se tabiui es aj neri i cili es taku me sahabion u matu ala zalika u matu ala islam dhe kardi teku islam kus taku me sahaben eda vdes nata aj es ni tabiui Aje është një tabi'i Në këtë rast Asha me i bin Abjar Ka qenë një djallë I Abjarit i cili Abjar Ka qenë mbrat në kone vetë Allahu subhanahu wa ta'la kadasht Që shumë dhita parasën e ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Ta jetë mbrat Abjere Baba i në gjashijut Baba i në gjashijut E ka një njërja interesante Me përën e mbrat njës Nabisi një Në abisi një vëzër, në bretëriti janë vendosë nda anë e njerëzëve të urt. I kanë pas do njerëzë krikshtera tje, që janë qujtë ku kema, ata kanë qenë njerëzë me ndikim të madhë në shtetë. E bëgjeri e ka pas një vëzër tjetër, i qëri ka pas 12 djemë. Pra migëja i në gjashijut, i ka pas 12 djemë. Dhe këto njerëzë e urtë, njerëzë e shtetit, e kanë pas se ajë është mëj forë që baba i ti se e pëgjeri në një vitë prej viteve ata më lidhen dhe konsultohen dhe bëjnë më abet dirisa vjen në vizit aj mijëja i në gjashijut të këbaba i në gjashijut të mrejti të e pëgjeri edhe vjen në vizit edhe të akohen edhe i kanë më abetit mirë në lone vet dhe se këta njërës të urt apo njërës të shtetit më lidhen edhe konsultohen mas nisa mledhjeve e vendosin për të av për të vro babanën e gjashijut dhe e dërgujnë një grup të njerëzve të këmbreti futën në mrenda edhe e vrosin gjatë natës dhe e bindin pas një kohë vdohun e mbretit apo miginën e gjashijut për të mbro mbret dhe hajmë keq e pret të da e ka dojnëz lojnë vet i e ka dojnëz lojnë vet e pret keq ta këtë lajmë dhe se e pranëm këtë post dhe kaloi vitet. Në katërmratë një mbet ai, kaloi shumë vite duke ndejt. Duke ndejt bashkë kështu me kalimin e kohës, u rrët në Xhashiu i yetëm. U rrët në Xhashiu i yetëm, dera pas shumë viteve, ky mijja i vet, njërë më të afërt të vetin e ka në Xhashiu. Po birin e vllot vet. Nga se ka qenë i zot, edhe i Zoti Dhe i ka dhënë Allah Gjellera Trimri, edhe këtësit. Dhe fillojnë mu frigu këta njërës të shtetit për vetën. Se nëse vdes migëj në gjashijut, 100% mbret do të mbet prapë në gjashijut. Dhe friga është e madhe nga se nëse e kuptonë, se ku që e ka vra babën, atër do të vritin edhe këta njërës. Pre i friga së madhe, shkojnë dhe i propozojnë mbretit apo migëjnës e në gjashijut, i thojnë, na du të me vra këtë njër, pa tjetër. Smujna me mojtë, ju athët u me duhe, e kam djallë të vlajtë tem, edhe juja vratët babën ati, e ta shënë me vratë atë ta. Kjo është shumë është. Ska mundësi, së pranojtë. Dhe pas disa konsultime dhe moabeteve, e bëjnë qarën, që me përjaçtu edhe me shitë siropë. Edhe shit e marrin me shitëropë. E marrin e shesin, largë qytetit, nërës është i riala, e shesin, dhe Nëtë ditë që e shesin, dëshiron Allahu Subhanehu Vëtalë me të saktimin e vetë. A kur Allahu Subhanehu Vëtalë të dëshiron, me e bo një gjahë, ja siguron për meskaderit sebepet. Ja siguron për meskaderit sebepet. Sikur që ja ka kryu Muhammedi sërë Allahu Aleyhu Vësallem jëthribin, edhe luftën e jëthribit me zveti, për ardh. të ardhë, Muhammedi al-Islam mas shumë vite dhe mi pajtu ato njerëzi, edhe për të kryu shtetin Islam në Medine, po ashtu Allahu Subhanehu Vëtalë e sh dhe së dyti qatë dit që e përjaçtojnë prej qitetit dhe e shesin si rob për të holat të majme qatë dit Allahu gjëllualet dhe të gënja shita madhë nga bisini dhe qëlon mijëgje i vet ajëgje i vet qëlon i dalt në kopsht në gjungë ka dalë për gjujt i mërzit për ndarjen që i abanën njësë të shtetit nga djali i vlajtë të që ne ka da shumë dhe ka ndohëra djatë ati i mërzitë për iksaj, ka daljë në atë shite madhë, ndodhë që Allahu Subhano ta ta godat për vetim mërëjtis dhe vëdethë, për vetimës mi gjaj në gjashijut dhe mbesin njerëzit pëmbrat mbesin njerëzit pëmbrat nuk kanë brat dhe 12 djemët e agjës që i ka në gjashiju firin muzon me zveti kush ka mu më, më bratë Kështinë në zveti Dhe këta njështë e shtetit e shojin se nuk vlenë asë njënë i përityre për, për mbrat Dhe ju shkonë me india njënë i përityre Dhe thotë, valahi dutë me shku pat jetër me marë kanë Në gjashiju E shetëm si rragë A matash ma shpetë me shku me gjitë zotnijun E në gjashijut me e kësim bra pa me mbë bretë Edhe njësë Dhe e karë mështinë me gjitë Dhe e gjenë mës disa ditve E gjenë mës disa ditve dhe E dha afroin e boin mbrat. E afroin e boin mbrat. Ne Jashiu, ne don Allahu subhanahu wa taala pa shum viteve, ne don Allahu xheala pa shum viteve se Ne Jashiu mi kuptoi këtë lojë. Porse Allahu subhanahu Ne Jashiu ne ka thënë njëri i drejtë sikur që ka thënë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë është një mbrat i drejtë. La yudhlamu indehu ahadun, tek ai nuk bën zulumasnjë. Tek ai nuk i bën zulum kujt. E ka ditë a. i ndërgumja në lotë sa sëmë që njëri është. Edhe aj, nuk ju hakmeret njërzëve shtetit, por se i qërton shumë. I qërton shumë, për ata, sa që para se të kuptohet, vjen të gjiri, aj trektari, tek në gjashiju, edhe i ju thot njërzëve të shtetit, të të kam ju lejmru të aj. A të thonjë me lejmruj. Edhe shkon aj, por nuk i lejmruj. Edhe i thot, në gjashijut, këto një robë për çkash të hola të une dhe më rapë për më kanë marë muë më rapë për më kanë marë muë ka thonë si e shtu sa para? ka thonë çkash atërë në gjashijur dhërën që o njëri të këthejet o se parët të ipe në këtë rast edhe e bëngë ta, duke mos e ditë se Moabit i batë për në gjashijur da thaj nuk ka ditë kur gjo për në gjalje vetëm se e kanë marë njerëzit mezar e kanë zepë të fitetit kjo ës me xhiun për Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Kur kanë ardhur sahabët e pyëmet sallallahu alaihi ve sellem krye me Ja'far ibn Abi Talib, Allahu inalihu te radhiyallan, i ka prit mirë. I ka ndaruar, i ka respektuar, ndonse në Mekë kanë pasur torturë të, të madhe sahabët. Në Mekë kanë pasur torturë të, të madhe sahabët. Andaj Allahu te dietar i Islam qofslosin për hijrëtin e muslimanve, hijrëtin e parë dha dytin, në Abisinia. Dhe ata trejtin që kanë vënë muslimantë në Yethrib, në Madinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillohen të thojnë kur kanë bërë hijrat, sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ikan nxjerr për vendet, i kanë nxjerr ata nga se nuk i ka gjetë ndonjë alternativë tjetër, vetëm se çat. Nuk kanë pas alternativë tjetër për ta zbatuar fen e Allahut subhanahu wa taala vetëm se në vend. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "لو خرجتم إلى الأرض الحبشة" faqin beha melikan la yuzlam indeh ahadan ahad nas kishdal ne tokan abisinis sa ti ash nje mbret te i ceni nuk nuk nuk i baxhllon kukujna oje ardo sithqin la shtok e drejtisis ksto sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shehtas 11 rregele 13 burra dhe 4 pri grave ne mesin e tyre uthman ibn jafani banen hijrat Në vendin e Abisinis, së bashku me Zubair ibn Avamin, Abdullah ibn Mas'ud, Abdulrahman ibn Awf, dhe Abu Hudhaifa ibn Utba, dhe prej graveve muslimane të tjera, ashtu në këtë mënyrë para Hijret, për hir të Allahut subhanahu wa taala, anë vendin e vet. Dhe shkuan atje të fshehur prej kurishve derisa arritën në atë vend për ta adhuruar Allahu subhanahu wa taala. Më pas në Ramazanin e vitit të njëjtë, اثرامي الله صلى الله عليه وسلم دلنا حرام دلنا حرام كنت فاعل نماس اذا اتيه ايش تهنيو نمبر ايماث الكوراشيتبه وكيش تهلزومه امي الرسول الله عليه والسلام سوره النجم كيش تهلزومه امي الرسول صلى الله عليه وسلم سوره النجم ده صح مهره مكاسه اصلا هر سكي ندجو القران بس الله القران كاثون سا تا كان ثون لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون nos endërgjoni kët Kur'an e kujtëzot Kur'ani bëni zhurm la'alakum taglibun ndoshta do ta mund në kët Kur'anin sikur që bojnë mediumet botore masonike në kornë së Zotit zhurm kundra islamit një edhe atko është përdor puna mediatike është bëj zhurm më pa normal se ko paskoja ata nuk muin çdo herë në vazhdimsi me bëj zhurm e një ditë për dë Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas ka shkuar Merezuë Kur'an Në qabë Kjo është akidja musliman vëllos. Në qabë janë konë në traqin e të të puta Nuk është largur Rasulullahi S.A.S. Nga vejnë di qabës Sikur që shumë prej guladve Në kohë nësotit shqeitani ja objen kok Se nëse filan imamin, filan gjamiën Kë pas ka ba kufër apo pas ka shans me ba kufër Zba me falat të kër njerë Zba me shkuat e, ku me shkuat Në për pëdrumëa, në për duqana Në për qoshe. E në kështumë e rath. Dhe kjo vlenë edhe për shumë për e vëzërën e tonë. Kjo vlenë edhe shumë për e vëzërën e tonë. Kështu Rasulullah, s.a.v. nuk ishte e largu për e qabës. Për tua transmitue të vërtetën dhe mesajin me te cilin mesaj Allah pas la të rrguhe. U e lezenë Rasulullah, s.a.v. surë të nejëm. Dhe kur endo gjojnë, surë në nejëm, habiten qashë shumë. Nga se në surë برمينن لاتي عز ذو الجلال اذا سمري باش ذا سوره النجم قال اصي لوي فالح وريعه المسؤوليه اcela تبان تيلو محنيت يريدهم الله سبحانه وكا حبيت هتا ونفون يثوت الله جل جلاله فسجدوا لله وعبدوه بني سجد لله و بني سجد وكان راء سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابه ما ديكن راضه مشرك ما ديكن راضه مشرك نسجد تعلم يتمالك Nuk kanë pasë mundëshime majtë vetën Kërru su të gjeda, kërra në seshde Dhe në fond prej inatit Kanë refuzue, dhe janë hidhruue Dhe kanë fjellu me idënu muslimat Janë mahnit Pasë Korani që ka dëgju Muhamedi s.a.s. Nga se Korani është mujhize Korani është mujhize Dhe s'kanë mundët në majtë vetën Kër kanë dëgju muslimat në abisinio dhe zërë Më haqërt, janë në gëzumet ma dhe kanë mendu Se si janë bo muslimat, mu shrikt e jan Dhe kjo është shejtani. Dhe kjo është prej shejtanit në këtë rast, ngasë shejtani është ai i cili i bart lajmet. I bart lajmet e dezinformata të njerëzit, dhe ai është materiali i shejtanit. Dezinformatat e kthejnë muslimanët, por përsëri i obligon muslimanët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me bot hijrat. Ka thonë in nabi ardhil habasha, shkonin se nabi sini është mbreti që duke ban zonon kogoina falhqu bi biladha tayajjal allah lakum farajan wa wakhraja shkonina vendine atiet qe allah u ban ju zgjidhje ende hijretin e dyt kan bo hijret dikun tava sahabe pe ramersa somra sahabeja kan bo hijrat per allah subhanahu wa taala thethat um habibeh transmutsia grua pe anales sallam qe mishkuna besini ne ka prit ne gashiu ne nir ma tmir ne ka siguruve ne ska pas mundsi asioni per njezm me na donue Dhe dresa, unë um mundu në kurashitet të drgoj njerëzi dhe të na mundu në neve edhe të na këthen në gjashiu mirë po, dhe ishte Allahu subhanahu wa ta'ala që të nëmbron sa që kanë drgoj kurashitet Amr ibn Yasin dhe Abdullah ibn Ebirabija Amr ibn Yasin akon ma katil pak si ju kanë dhimët fisivet, ndërsa Abdullah ibn Ebirabija ju kanë dhimët dhe kanë shkue në thilim, si kur që është zakon i zulumqarëve dhe mushrikve dhe njerëzve presht që ti blejnë njërzit, ti koroptojnë, kanë shku dhe i kondhën hedije, dhurata, pëtriarëve, popave, njërzit fesë, dhe mbra pa kanë shku, kanë tholë me në gjashiju në mrejtin, por se thotë umu habibe, nuk ka pas i natë matë madhë për emër i bëni asin dhe për më shrikt, se ajo se ka qenë i drejt në gjashiju që nuk ka gjiku për rastonin për endegju vetë dhe kjo është mesazh deltë çdo njeriu i cili si beson feisallaut te çdozu bomçar. Itë do shiron opendue. Rruga e këndimit është me ndgjuh, me ndgjuh pa. Me ndgjuh njerzit. Me ndgjuh njerzit të argumentet që i flasin njerëzit, nga se kur dikush ka njerëz ka ndonjë breng, e ka ndonjë problem, e çakton problem tyje, ai ka diçka dhe ka përpjekje për ata. Andaj, deja si ju, kur i kan thon se këta janë ata njerëzit të cilët e kanë lënë fenton Edhe s'e kam pranuar fën tonte. Shikoh. Çdo herë kështu bëjnë ata. Sikur të ndalzon në kohën e Sodit te nëpërmediumet shqiptare të ato të xhieve, kur dorës, kur dorë me fol xhiet, thonë, "Kto sjan as me juva u musliman? As me neve. Kto janë një grup tietë, janë grup i rrezikshëm shumë, shumë keni kujdes me këto re." Xhiet mundon mi kallzo musliman. Kështon edhe kohen, thonë, në at kohë janë mundu mi thonë n xhashiut, "Kto ashi e kanë planu fejnë ton, e kanë lan fejnë e mushrikve, të shkijjeve, politizdre, as fejnë e ju vërë kryshterizmi se kanë planuët. Ndërisa është të kidhruë e nëgjashiju, thotë u museleme, nuk ka pasë sen më të kidhruëm se të amër i binausi dhe mushrikt, se transparenca e nëgjashijut. Nëgjashiju e konë njerë ferë, njerë transparentë, nuk ka gjikume e emocione, jo. Adonë, e janë i këtu, ti ndëgjoj, feka dhe i benë në Wallahi, ka thëmë pasha Allah unë jo Idhen la usallimuhum i lejhima Nuk i drëzë jasë një herto Nuk kam mundës i ka thëmë diko që Tjetë koshijem Tjetë fëqijem E të ndarën në vendin tem E të kërkojnë strehim të une Vetëm se une do t'i pësë ata Se për çka ata e kanë ndru fejnë e juve Ata e ka dërgujë disa njerëzi me Të sahabët e pejë amirët sallim Dhe i ka thon, "Ma takuluni er-rajuli idha gi'tumuh." Sahabët, kan fillu, kan fillu mu frequ ma zveti dhe kan thon çka keni më thon njeriu këtë gërrast. Ka thon Ja'feri, thon, "Këta më thon çka çe nuk ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush do çe tiet ai person?" Edhe i kafiri në Xashiu i ka thon, "Çka osht që ofë? Nga çili ni ndaju?" Edhe nuk keni hin fen time. Dhe keni pranuar një fetë tjetër, ka thon, "Eyuhal Malik." Ka thon oti mbrat E kemi çën njerzi i thar të ithuive. Kemi hanger ngordhësira. Kemi bë pun amorale. E mindo me fisin ton. Dhe kemi çën të kçe në vshinsi. Dhe ka hanger i fortit të adoptin dhe fjalën lësh më kun ala dhalika hatta yarisallahu al-ardha. Daresallahu ezavancai në tokë në tokën e vet me një pejgamber të Allahut i cili është i sinqert dhe i drejtë dhe imoral shum dhe në kathir në fen e Allahun subhanët që të aðurim vëtëm Allahun gjallë wa ala dhe ta lojmë fen e prindrë vë ton e ti lojmë aðurim i në i dhujve atër i ka thonë mi prasrit që të fjallë dhe njëher i ka prasrit dhe ka thonë në gjashiju halë ma'aka shëjën mimma gjaa bihin nëbi ka thonë akidish ka prajasaj me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Zikru rohmeti rabbi ka abdehu zekaria E ka lezua një pjesë të surës mërjem E cila ka të bojnë me krishtert Dhe ka të regur realitetina Isi sallallahu aleyhi wasallam dhe nano së vet Atër kanë fidu me qajt Edhe patriaht e ti Edhe në gjashiju E i ka thonë Ska mundësimi të dhënë këtë njerëzion Dhe Amri i bëni asin ju këmë shpresat Ka thonë pasha allahu në nësër Ka me shku të kejt me një fitnë tjetër e cila do t'i banë me i përzon. Është menduai, ka thonë Abdullah ibn Rabia, ka thonë, "Nëse no, ke na feston ndajimin ato njerëz." "Ajo më i but." "Mba no, pse janë njerëzit townata, ndajimin." Ka thonë, "Jo, jo, ka më shku dhe më bëft edhe nesër." Derisa ka shkuë Amir ibn Yasir te Nasrman e i ka thonë, "O ti mret." Mirpo, ata pyetë ato njerëzi, "Çka thoin për Isën sallallahu alaihi wasallam?" Ata thonë për Isën se nuk është biri i Zotit. Ndëri se i ka thyrë Në gjashiju Gjaferin Radiallahu anë edhe ka pëjtë për isën Sërallahu alaihi wasallem Ka thonë po Ne dhe themjat që ka thonë për Amerion Sërallahu alaihi wasallem Sa e është rabi allaut I drgumi ti Shpirti që allaut e ka krijuë Dhe thjale allaut që allaut e ka hedhë Të merjemja E cila është e pastërt Për daribën në gjashiju bi ardih I ka pëshu të okës Me shtizën e vetë, ka than, mes neve dhe juve s'ka dalim vetëm se një dhihë. Mes neve dhe juve s'ka dalim vetëm se një dhihë e vogëlë. Fe të nëkherët bëtari ka të hu, haulehu në fakare me kal, atër janë rokë me zveti patriotë, dhe popa që i ka pasë me zveti në rrëthë, dhe kanë fillu me e qërtuje. Dhe i ka than, në gjashiju idhëbu, fe antum shejë umum bi erdi, shkoni se ju i t'lirë në tokën time, dhe ka than, kush krej njerëzve ju shanë ku shprehën e rrezikshon Juve në tokën time kam paguajt dënim fort sfqallëzëm nga min ende do të mbetai mëkpubhin عليها ما جاء به والرقم مزفاتي هتا وهنا ishtmahet habashe lesa transmetosh omladan abisinate të gjithë tek negashiu dhe kanthan fara këtë dinën e ndap prefeston ze kan dal karshati fakhay fehi'a lehum seifa ze anborat për me luftu me zveti ze ka thonë xhashiu musliman ve bëhuni hazir boni hazir nëse unë humbi lagani pesnikni fa inzaftu fa thbutu nesa un fitoi çndoni pastaj ka marr një letër dhe ka shtuar u hu yeshhedu an la ilaha illa duke dshmula ila allah wan muhammed rasul allah duke dshmusa isa alayhi salam ashhadu bi allah wa rspirititi dhe fiala allah çe ka hethë remia alayhi salam thumma ja'alahu taht malabise pastaj ka vendos letërn në të çata vetë. Dhe ka shkuar, është takuar me Abisinezit e i ka thonë ja e mashër el habashe o yobsinas, a lëstu haku nase bikum? Unë nuk jam njeri u më i vlefshëm te ju. Kan tan po, si jo. Atarsia shifni punën time. Ka thonë ju njeri më i mirë, s'ka njeri më i mirë se ti. Mi po i konfronti ndon nga fjalja jone. Ti e ndon nga fjalja jone. O ze'amta an Isa abd. Dhe ka thonë sa Isa është rob. Fa ma taquluna fi. Ka thonë huwa. Ka thonë juç ka thoni për ata është biri Allah ka thonë faqala vaza yadehu ala sadriha alkitab wa yashhadu anna isaa lam yazid ala hadha shay atar kafan unë dëshmoj për atçka ka këtë letër o ka boku të hile at letra që e përmendom se ka shkurt thonë unë dëshmoj për atçka çfarë kanë këtë letër dhe janë çetsuata faradhu wa ansarfu idha yanlagu wa chatsua fitna nabi sini por amr bin ali qe dashme apo kët fitnë dhe qati se ja ka boku kët fitnë Në gjashtë iot e cilie e pranoi Islamin, më brapa i katagon letër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I katagon letër Muhamedit sallallahu wasallam i ka thon "Fol ja Rasulullah. Foloj domi Allahut. Nëse dot më ardh unë atje te te vi. Nëse dot më bëhet këto, mbas. A kupton etashullazer atë liderat që përmenden tuton sos për transformimin që ka pasur Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Aska më i thrasullallahu sallallahu alaihi wasallam i thon "Jo në gjashtë, dushmart tona. Atje te Pro se në gjëshiju i është dëshët Muhammedet sallallahu alaihi wa sallam Në bisini Madje në gjëshiju Ja ka dërgu Muhammedet sallallahu alaihi wa sallam Djalin e vetë Dhe gjëzdo të luftar tjerë Në luftën e uhudit Në gjëshiju Preja bisinis Gëzdo të bura me në gjyrë të zez Ja ka qëve preja frikës Me luftuve me Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Në luftën e uhudit Madje Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam I ka dërguve ta Në wadi aqik, kush ka qenë në Uhud Apo kush donë me pa në Uhud Ati është një lugin E cilë e mbushet me sillum Kur bje rëshira, kur ka shki Mushë sillum Ati i ka fsheja ta, që nëse ndonë me musliman dhe qka Ati sillun mu shrikt Këta ishina të bura, që i ka tërgue Në gjashiju, në kone pe jamerit sallallahu sallam Madhje ka pas lufta me armiste vet Qo se të thotë Zuberi Bini Awami Se, kur ka pas lufta Në gjashiju me armiste vet Ka qenë lufta në orënë tjetër të njëlit Dere sa Zubair ibn Jawami dhe muslimant kanë qenë të frigum Se të ndoshtë të mos pëhum bë aj Dhe mbëra pa ndodhë kesh për muslimant Ka shkuë në orënë tjetër të lumit E ka pasë e ka në fitu lufta në pojërë dhe e ka arënë në mygjde Tëk sahabët e pejamerit sallallahu aleyhi wa sallam Kanë dhejt vitet gjatë avdhezër Sahabët e pejamerit sallallahu aleyhi wa sallam të aj Bi emnin wa eman në sig këmbrat dhe kitab i imad i cilje ka dosh shumë Rasullullahi sallallahu arihi wa sallam dhe i drgëmi Allahot Muhammedi sallallahu arihi wa sallam e ka dosh shumë e ka dosh përgëmëri sallallahu arihi wa sallam shumë ta e në katë mënyr e dini se sebepi i pranimit të islamit të Amr ibn Asit dhe kharidjimi walilit radiallahu an dhe Uthman mëni Talhës ka qenë përgjigja në gjashirët islamin shpata Allahot e ka pranua për mes Amr ibn Asit edhe Ebutalhas Uthmani ibn Talhas ibn Talhas kur e kanë kuptuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam paske për klasa edhe jashtë paske për klasa edhe jashtë dhe nuk patën mundësi me luftuë u sosën të thitha ato xokere të mushrikëve atëherë pranoi Islamin Khalid ibn Walid radiyallahu anih kur e kupton andaj kur u kthye Amr ibn Yasir në Mekkë nga Abisinia i tregoi Khalid ibn Walid edhe Uthmani ibn Talhas ذا ترجو اذا دشرون به هجره بر الله فقال له على الفور ونحن معك اذا نبعت يامي فهاجروا جميعا الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الهجره تجثى لعميرس الله عليه وسلم الله جل وعلا كذبت ايته قرنجاشيو ان القران كما قال الله جل وعلا لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشرفوا ترجيني ارمتش ما تمضاي ت مسلمان به يهودات ذا اتاشي كان بشرك الله ولا تجيدن اقربهم موده الذين قالوا اننا نصارى وتجيني متافرط مسلمات ata cethane neve jemi kristar ذلك بانهم ان منهم قسيسين ورهبانه ngasekan mesin etyre njerze tdishon dhe adhurostan Allahut annahum la istakbirun vetante ata nuk kan mendjemalli u idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahu tafizu min ad-dam' kula inda ja'a intharan Allahu cika zbrite i dergumi Allahut i sheh nat në sitata mëma arafu minë l-haq nga jo që gjëtët në të vërtetën jakununa Rabbana amanna fa këtubna ma a shshahidin i thënë Allahot o zëtë edhe naka nabesu nashrujnë me dëshmitart krishtar të cilët i besu në Allahot jo krishtar që shë besu krishtar që i besu në Allahot dhe elan shirkun dhe nuk thoshin më për isën edhe nanën isës alëihimu s-salam nuk thoshin për atasë jan prej zotit apo pjesë Kështë që Allahu Gjallavara indihmoj Në gjashijun e dhe këto lufta Dhe u qetsun qeshtje e muslimanve Dhe, dhe ingriti Allahu Subhanu ta në muslimat Një nxarje të tëtër e cila të regon për afrësine e ngusht Që ka pas për jameri sër Allahu Marri Vesellem e në gjashijun është mërtejsa me umë habibin E cila um në të regon njëve në nxarje Umë habibin o dhe zërë Ka qenë vajzë e bu Sufjanit Gruë e cila ka pas në der E bu Sufjanit ka q Suprem i mekazve Vajza e ti ka qenë muslimon e cila ka bo hijrat Për Allahu Subhanahu wa Teala Ebu Sufjani ka qenë Udhec i mekaz Dhe umë habibe Ka qenë e martume Me ma Ubejdë Allah ibn Gjahshin E cila është dbinë se feja e babës vetë Nuk është feja e vërtet Dhe e ka sëpruvua Allahu Subhanahu wa Teala Me një andër Një dhe dhe dhe dhe në abisi një duke ndajtë thot E pashtë një andër të mërzitshme e këm pa ubejdo lajbë një gjahshin fi eswa i sura në formën më të keqe, burin tem dhe në pamin më të prisht dhe është ngrit prej gjumit e mërzitshme dhe e trishtume dhe duke me ndu për këtë andër atëher pas disa ditve i ndodh ajo që umë habibe të ashefë andër në vetë dë vërtejtë për jashtë dhe në andër e ndëzën një fjalë këshiret e njëna e besimtarve dhe mbrapa i kujtohet kjo pas disa ditëve vazhdon ndosht e ubejdullahu që sahabi pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem do bëhet krishter ndosht mendoju që ndjoria apo kjo është në tenektari volosur apo si si kujtohet dohom ubejdullahu katra sahabi pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem që ka bërë hijret me gruan e vet bot krishter po grua nuk ka pëlqyer fe, feja krishtere atë shkon me ata bot pian dron bot edhe masikove Vdes. dhe më rëzis me kështu në gëtë gjendje omë, habibe, radhiallahu anha i vjen një letër nga Rasulullahi sallallahu sallam dherte në gjashiju në të letër shkru në letër për në gjashiju në dhe qantë ku pe Amerit sallallahu sallam e lafdron dhe e don dhe e përra jo dhe një letër tjetër në letër shkru në later, martesa e pe Amerit sërë Allahu a.s.m. om habibin Kërë kanë të gjurë, sëllë Allahu s.s.m. është më rëzitë shumë Për kanë një gjarë Ska ma keqë af dhezer se me të me të me të ndru fe buhuria po të dikushë eshtë i afërtë Nuk ka musibet ma të keqë se me ugodit një rju në fe me të vdhejk se shkurë gjahë me ndru jetë se shkurë gjahë por me të ndru fe buhuri kjo e kërë konë një meselën shumë që nuk ka garanc asnjëni për njerëzit, edhe nëse bën jihad, edhe nëse shkon bën hijrat, edhe nëse shkon bën punë lloj ata e islamit, nuk ka garanc asnjëni sahabit pejgamberit s.a.s. ka baurit. Është moskristar, qadol për fes. Gjonë ka bast më të mirën, këtej më të mirave. Edhe thanati ka pas, por ka baurit. Qadol ma fej Allah subhanahu wa taala. Edhe kështu, në kat liter i dërgumi Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e urdhron ne Xashiun i thot unë du me martu umë habibën nda i thot gjeja një vla muslimar atje i qëri do të bat mësit apo do të bat khatib njëri autorizum që do të ajep umë habibën dhe i drugum i Allahut Muhammedi sër Allahu Aleyhi Vesellem i aqon 400 dinar si meher për umë habibën dhe gëzot shumë Rasulullah këzot shumë në gjashiju me këmë njarje Dhe lesa të të regon në gjalin, umë habibë, radhjallahu anha, të të një ditë prej ditëve, u gëzova shumë, kur ardhë ebraha një prej shërptoreve të në gjahshijut në të rokitë në dejë. Dhe më thotë ebëshiri, për gëzova, se ka ardhë letra nga Rasulullahi sallallahu a reju sallem, se të lipë përgluve. Aja konë gëzimi me madhë, nuk ka pasë që ka mi dhëndë diqka, një unazë ka pasë diqka prej arit pak, ja ka dhëndë si mij e zgërt shumë edhe e bën një çah në xhashi ju um habiban me rasulullahin sallallahu alaihi wasallam katrobreishan abrahan ya yap por allahën qetrast në kur'an mer mehrin um habibia nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana trof nazar menjer ja kan zon jo sikur shqiptar dëntonë sot vetëm shkruajnë nëpër letra puna me mehrit dhe ajo mo nuk dihet ai pa ndonjëra kështu më radh e ka dhën rasulullah se them 400 dinar 400 dinor, janë parë të mbroj ata. Po 50 dinar janë ndajti çerobreshës. Ugzhoshum çerobresh, madje kur u ndon prej Abisinijës, çerobresh i tha um Habibas, të çojësh selam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fat um Habibah qala: "Më thye te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ku m'tagon vesh të të ka pa selam filan filan shtreptoria dha filan filan robreshat hyje ja Rasulullah fa aqri'ha minni salam ya khati niasu salamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asai në kat mënyrë. Për gjizimin e Tamaz Najashiu, laforsin që kishte me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam, ia boni darsmën pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam në Abisinni. Ndasë, njëri autorizom që e dha Um Habiben ishte Khalid ibn Sa'id ibn As radiyallahu anhu, në kat mënyrë Umar tu pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam me një grup muslimanë në Abisinni në rrapa në vitin e 7 dikon kur erdhën në Medinë e kishte ngjert musliman duke luftuar në Xebere. Gjënjet musliman duke luftuar لهو فن خيبت فصار شوم باك ديتا كاكالو جعفر رضي الله عنه في امان صلى الله عليه وسلم نقاس منها ان لوفتنا معتص في تنشتات قرر شهيد جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه انتي لو كش طالب مرضس من دون غير ما شوم بيغامر سسان باس حمزس ما شومسه بر راسنا جعفر ابن ابي طالب انتي ذا يكا لحمو فميتاتي عبد الله التيرن يكاهم بر فاميله جعفريت اسنعو لهم طعاما بني هشمترا ساعتا ينتزنت نكذاس Anda yanda, nda ne xhiu dhe nda taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kjo ka çënje gëzim shumë i madh për muslimant. Edhe në kat rast të vëzer. Sa i pakt puna sa muslimanve, la bisini shumë, thotë se ku isam Teimi rahimehullah, shumë prej obligimeve të Allahut ato si kanë dit atje. Shumë prej obligimeve të Allahut subhanahu wa taala, ata si kanë dit. Dhe Allahu subhanahu i ka i ka shpëtuar ato njerëz që kanë iman te kanë pos. Me çoft iman, nga se njëri është i obliguar në fe, asa den. Njerëjë që obligon prefes të zbatojnë as sa dinë dhe kjo është ai demoni më i mirë për ato njerëz të cilët në kohën e sotme mundohen me shfrytzuën e xhashiun si rast ku ata njerëzën e kohën e sotit pa të cilët argumentohen janë njerëz që janë me shkije bashkë ku kundër muslimanëve. A në xhashiu u thosat kur njëri nuk është me shkije kundër muslimanëve, por me muslimanëve. Po me musliman kundër shkijeve. Në xhashiu ka thënë me muslimant kundër dashkijeve. Me muslimant edhe kundër popullit vet, me muslimant edhe kundër Amr ibn Yasir. Madje njerzi që ka quru sallallahu alaihi wasallam me Bedinë por me luftuë, i dërgoi Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kontrë mushrikve. Posto pretenduesi i modh që ka pas, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do Najashiu i ka dërguar një dhuratë, zorata Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërtoqaci një mushk që ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që përmen Kas talanin Muahib denia in najashia san najashiu ya dhuray Muhamedit sallallahu alaihi wasallam baglan min al bigal, një mushk. Por ka prodhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gat etjes. Pasto po për mend Imam Muhamedi se në xhashi u ka dhurru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam domeste të zeza. Felabisehuma, ai ka vesh Muhamedi sallallahu, po sallallahu alaihi wasallam dhe ka marr abdesmat atë dhe ka marr mest mbi ato. Pasto ja ka dhuru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një dhurat u nase prayerit. Por se Rasullullah sallallahu alaihi wasallam se ka bajt ata, andaj ja ka dhon Umamas bint Abi al-Abbas, voice Abbas, radiyallahu an, "Tahalli biha ya bunay, kafon, zbukurohu me kta oj biha ime." Etcila ka pas një gurr të shtrënt të gjelbër të zebrëdit, etcila është pasuri e ësht njohur në Abisinia. Po ashtu, ja ka dërguar për amrin sallallahu alaihi wasallam 3 shkopë të hektrit, me të cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shorbijat gjatë luftëve dhe kur ka bën pastrimin e vet në nevojë, të nevojës në luftë edhe rrugës këtu më radh me ato ashta njëri i ka dhënë hedije Aliut radhiallahu e njëri i ka dhënë hedije Umar ibn Khattabi e ka marrë për për vete në këto më radh prej hedive të shumta që i ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pas të ka dhënë edhe një xhube dhe një ëh në prej mishot dhe nuk ka pas mundësi më pa në xhashiu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam نلتر تشا ترجمو نجاشيو سي شيمبو الى محمد كشود دت محمد صلى الله عليه وسلم براي نجاشيو تصحم ابن ابجر سلام عليك يا رسول الله ان كان سلام عليك يدوم يالله من الله ورحمه وبركاته فاني زوجتك امراه من, من قومك انت تقوم مرتوه تكون مرتوه من ي... من غرو ي... بوليات وعلى دينك ان فنتان دست وهي سيده ام الحبيبه زوجها ز... Umë habibë bia e bosufjanit Ehdike hedijetën gjemja Këmisan dhe të kumë quenja hedije Prej këmishës, shërvalë Dhe dy Meste Dhe wassalamu alaikum Urahmatullahi barakatuh Dhe në këtë mënyr edhe Kanëdru jetë pas njësa vitë dhe Duk e mosu të akumë përgamerin sallallahu sallam Me një mërzit madhe në zemrën dhe datë Në gjashiju Në rajab të vitit të nanë të hijretit përgamerit sallallahu sallam قال جبريل صلى الله عليه وسلم لما لما مدينه قال امروا محمد صلى الله عليه وسلم برذكن النجاشيوت ان ديتن شي قفدك توفى اليوم رجل صالح قال ثان جبريل عليه السلام صوت قفدك ني ييمير فقوموا صلوا على اخيكم قال ثان قال ثان بيغامر صلى الله عليه وسلم نغيتوني وفالني جنازون والله والله يووه ذا شو بيغامر صلى الله عليه وسلم ن بقيع في وريزه مدينه شان مثل مايت بري كبلس tra so musliman ven na medine ta kushifaleu ila ardi habashe e ka pa laif xhenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te ngjashijut dhe ka pa në në krevet u sallla alehim me arba tetbirat e ka fol me katër tebirë namazën e xhenazës fë stogfira leo dikën pa istighfar dhe kan folë munafikat se kush e kan zakon çdo herë kan folë munafikat për pejgamberin sallallahu الى هذا يصلي هذا الرجل النصراني يفال جنازه ني بيرسوني كريستار لم يره قط في ثقافا كور يفال جنازه محمدي ني كريستيري تسيلي كو... كو... تسيلي كور ساكا با وليس على ديني تسيلي نوخنا فين اتي ذا كسبيرت الله فيران اتي ان قران وان من اهل كتاب ليؤمن لمن يؤمن بالله قبر اختار لتيبيرت ني بسين الله واسو شي كسبيرت بيغامر صلى الله عليه وسلم خاشعين لله تاتيلت كان فريك ريسبكت بر اللهون لا يشتورون بآيات الله ثمنا قليلا تاتيلت دوكي شيس فعلت الله سبحانه وتعالى راحت امام ذهبي فدتش نجح شيو تصلي عليه بالناس صلاه الغائب يا فالي نمازن الغايبيت يا فالي نمازن صلى الله عليه وسلم دوك مو سين بريزنت دك ياست سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا فال جنازه نيروت سكاكش ميافال ميافال جنازه نيروت سكاكش ميافال Athenat vend nuk ka pas kush më afal xenazën e Xhašiut në ditën e gjykimit. Ky person do të dalë së bashku me Inshallah me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Elusim Allahu t'u kan të qenë me atë burrë të mbydhë, të cilët kanë dashur me gjithë zemër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë tragju shumë më të lata fjalës së dhotë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mezat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet jo më atë se un jam të artë. Por Resulullah sallallahu alaihi wasallam duhet me ata, duke zbatuar çka ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka dash. Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ndej atje kjo është prej sabrës më të madh. Kjo është prej sabrës më të madh. Me dashnë në Ard Medinë, me shumë të ardh. Nga sa Rasullullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atje më ndejt, ne kjo është ajo strategji e fortë. Në momentin e lartë që ka pasur Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, icili nëse flet për politikë e ka njohur politikën, nëse flet për luftë e ka njohur luftën, nëse flet për globalizmin e ka njohur globalizmin sallallahu alaihi wasallam, ka pasur nevojë ne pas njerëzë në Abisinë, edhe kanë qenë njerëzë. A kësto takimi këto njerëz do të jetë? Nëse diti në gjykimin e Allahut xhella veala, e lutemi Allahun që Allah mos na banë تضربوا من غايتكم وصل اللهم على نبينا محمد